Du snart ska lämna stan Behöver tider att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav välkomna, kära poddlyssnare Hej hej 336 är vi uppe nu va? 336 ja yeah. Och veckans avsnitt skulle då handla om svenska författare. Mm. Och hur tänkte du när du skrev det? <laughs> när du skrev, när du valde ämnet? Ja, jag tänkte att... Det, ja. äh, var, vi är start och bell, dags. Ja, det, det var ju faktiskt jag som... Augustpriset av deras ut. Det var du som tog det. Mm. Ja, det var faktiskt jag som... Hur tänkte du? Ja, jag tänkte väl inte alldeles. Jag tänkte att vi, tänkte att vi, vi skulle ha en, en bred... Brett eh, spektra på ja. ämnena. Ja, och, det var och det verkligen. verkligen. Och då har den verkligen varit. Eh, jo, dels så har jag lite favorit lite favorit författare. Ja. utan någon större genomtänkning. Ja. Men och så har jag med lite lite frågor till dig. Ja, okay. Hur vill du vill du hoppa på tåget? Ja. Du hade gjort en liten en liten lista, eller hade du ja, Jag har en lista också, men Ja, men kan börja där? Ska jag ta frågor sen? Ja. Eller om du... så se om vi kryssar in. Ja, ja, jag har du gjort en lista på favoritförfattare? Eller jag skriver upp bara, vad heter det, snabbt. Det jag kom... om det som dök upp i, ja. i huvudet. Jag, jag kollar lite. Här. Jag kollar lite. För nu, nu läser inte jag så jättemycket, utan nu... Det pröjer via, via bokbitt, ljudbok. Ja, man konsumerar böckerna. Men, men jag, det är ju så det, det, det är. Ju, man läser dem ju inte, men man lyssnar ju. Det blir ändå en, eh, samma grej på sätt och Eller ja, jag ja. vet Fredrik Wiking. är ju då författare som man skriver. Ja, exakt. Fredrik Wiking säger ju att han har läst det här för mig. Har läst? Ja, att han har läst när han lyssnar på ljudbok. Jaha, okej. Okay, ja, ja. Han säger det. Om inte, Nej det känns konstigt tycker jag att om, om inte, vad så... heter han Filip eh, som någon påpekade också Ja Mycket möjligt Nej ja, men dra, dra så säger jag check om jag har med dem Favorit och favorit Jo men vi, jag läser upp här Jag skrev en, ja. två, tre, fyra, fem, sex, sju, 8. Åt. Åtta stycken mm. Jag har tretton eh, August Rindberg. Ja, check Men jag kan säga att där är faktiskt Den enda som jag har Hoppat över jag har brukar jag plikttroligt Lyssna på, genom alla böcker ja. Men Strindberg var en bok Som jag inte Kände att jag ville, det orkar inte Fortsätta, han, han skulle uppfinna guld Vilken var det? Jag kommer inte ihåg vad han hette Men, men Röda rummet har du kört Röda rummet var den första bok som jag, jag läste är tung också. Ja, jo, precis. Och då det kommer hård för Den, den lånade jag när jag låg i lumpen. Jag, jag vet inte fan vad bra idéen om den. Och då börjar jag med jag var på helt fel sida. Jag börjar ju liksom med eller rummet. Första mm. jag med i lumpen. Jag tänker nu ska jag prova igenom lite, lite sånt. Men den, den, den var mm. väl för för, för svår. Mm. Eh, en annan är ju Kerstin Ekman. Okej, okay, jag är inte med. Alltså jag har inte tänkt men mm. eh, absolut, sig i vatten. Den var jättebra. Och sist nu så lyssnade jag, slash läste jag... Eh, ja, den här Löpavarg. Ja, precis. Ja, den har jag också lyssnat på. Mm. Jo, men den, den är helt okej. Okay. Ja. Det är lite... Eh, ja, det var ju intressant. Ja. Eh, klockan har väl också gjort, va? Som ser med det blir film. Mm. Uh, P.O. Enqvist Ja, yeah. check Men vad vänta, jag blandar ihop uh, P.O. Enqvist Det är ju gamla höjdhopparen som skrev de här uh, Ett, vad heter det, Liv, liv Han skrev en väldigt bra uh, självbiografi Nu mm. kommer jag inte in här riktigt Vad jag har uh, vi, ska, vi kan, kan snabbt se här Ja, nej Ja, han är bra Ja, han är bra Och sen någon som jag upptäckte på Jag har ju som om namnet länge Men Det var ju för förra året mm. Och han får väl räknas som svensk ändå Theodor Kalifatides. Ja, samma här men, Fantastiskt ja, alltså. otroligt bra den här... Jag tror jag har jag ja. två. Jag ja, ett tyck... par stycken också. Men den här som vi snackade om förra året nu är båda två helt senila. Ja. Äh, namn, men... I alla fall jag. Ja, jag men också. det var en det var väldigt bra bok. Den släpptes alltså, förra året. Kanske. Ja, vilket språk. Fantastiskt. Ja. ja, Jättebra. Jag tänkte också på det. Det är en svensk, men det gör det ju. Ja, jo, men, han, han, han för, han för dig, men han är född i greklarna. Men han är ju svensk. Mm. Uh, sen har jag Stig Dagman. Okej, okay. ja, barn. Lyssna på den. Riktigt, riktigt bra. Ja, jag tror inte läst någon i unga år. Men jag kommer inte ihåg mm -hmm. Ja. Och sen... Författaren till den bästa bok som jag har lyssnat på de senaste åren. Mm. Torgny Lindgren. <laughs> ja. Ormens väg på Helleberget är bland det bättre jag har. Jag, jag har hört Jag tycker många bra Jag har den Och så läste jag om den här Det med två bröderna ja hur med du ja just det Den tycker jag var, den, den, den var okej okay. Ja, den tycker jag var jättebra också Och så sen när jag läste Den heter Minnen mm. Lyssnar på nu Sen har ladd ner alla nu är Alla som inte har lyssnat på oss Jag drar igenom skitbra Och just det ljudbok för att han läser det så bra ja, ja man otroligt, otroligt bra eh, Sen drog jag till med en nu, nutida författare också som, mm. som I en annan genre lite lättviktig Men John I.V. Lindqvist tycker jag faktiskt ah, okay, uh. eh, Låter rätt rätte komma in typ. Det var ju det, det, det var, det var som, öpp, som Öppningen Sen har jag väl både lyssnat och läst På en 5-6 block i okay. Ofta Tunga uh. Uh, nej, men i, I en svensk Stephen King Mm. Eh, men sen ändå kanske ja, i, i samma klass som Tony Lindgren. Wilhelm Moberg. Mm. Fantastiskt duktig kille, mycket duktig. Det var min lista. Okej, okay, det var åtta. Ja. jag har ju min... det, hade du rangordnat din Nej. Nej. Men jag, min favorit är Almar Söderberg. Ja, men det är, det är ju Dr. Glass. Dr. Glas ja. alla hans böcker är otroligt bra. Norman, vad heter det? Uh, nej, det var inte vad de heter det? Ja, men han skriver för att många är bra. Mm. Det är väldigt bra språk. Och när jag började lyssna på de här ljudböckerna, det var väl för två år sedan nu, det... så var det just, vad heter det Dr. Glas Ja. Som jag började med. Mm. Men den här livsläkaren... Är det P.O. Inke? Ja, det är P.O. Ja, ja. ja, sen har jag med en annan gammal favorit, Harry Martinsson. Mm. Där ja. har jag faktiskt laddat ner, laddat ner en bok nu om den här rymdeeposet. här rymde ni har ja. ja. Har du hört den? Är det läst? Ja, ja, absolut. Jag har en. Men det var en annan jag tänkte också. Ah, ja, skit mm. Ja. Och så den en bok som jag tyckte var väldigt bra från kvinnlig författare Annika Nolins senare den där boken hon hade. Med fem stycken ja. olika noveller. Mm. Ja. Mycket bra, ja, bra språkligt. Sen har jag lite såna här Ja, som ja, Ulf Lundell. Mm. Även om jag tolkar läsa som senaste, men jag, jag tycker att det är bra författare. Jo, men han. han Lätt läst och bra för bra i språket. Mm. Och sen eh, Claes Hastugel. Mm. De här för, tidiga tycker jag var bra. Sen, senare. Ja, jag tyckte också det här som kom förra år. Har, har du hört den? En renegat. Nej, jag har inte gjort det. Men är det en fortsättning på, på Gentlemen? Nej, men det vävs in lite gentleman Gentlemen och så vävs det in lite. Eh, nu tid med mm. det här med akademien och sånt mm. där, liksom, var där bra faktiskt bättre än jag trodde är också, det en det också en t -t ja. Ja, Sen har vi ju Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och så David Lagerkrans jag också. Mm. Men inte eh, Göran Thunström jag tror inte jag läst någonting om honom? Nej inte jag heller. Det är han som är ihop med Marikas <laughs> mamma. precis Vet du alla som och nej, nej. Ja, e, e, e, jag har en lista här. Eh, uh -huh. e, det tänker att Och det här är ju inte så kanske så kända författare, men e, <laughs> man kan man kan hålla med. Du ska säga om om det är sant eller falskt. Jag kommer uh -huh. att läsa upp en författare och en boktitel. Uh -huh. Antingen är det rätt <laughs> eller är det fel. Mm. Liksom att eh, för, varken författaren eller boktiteln Får man halvt rätt? Hur blir det då om jag ja, får ja, Vi börjar med Gunnel Bernemo, Florett. Ja, det är sant. Klart, ja. det är falskt. Ja. Det lät ganska bra. Ja, det är... mm. Ulf Andersson, Uppståndelse. Rätt. Fel. Ja. Helt totalt påhittat. Ja. Gunnar göran, göran, Ahlerud, gul och grön göran, göran H hade du Gunnar Ahlerud, gul och grön Rätt Fel Nej. Jag tycker för vi bra ah, Jag har ju läst dem där ja. Eller lyssnat på dem Dagny Almen, den smala vägen Fel Rätt tycker det är Ja, oh, det kanske är 10-12. Oj, oj, oj. 0 oh. av 4. Jag, jag tänkte jag startade med tre stycken ja, bluffar. Då, då, då. <laughs> nej, nej. Eh, Karin Bellman, kärnvattenfallet. Nej, det är falskt. Rätt. Alltså, det, det var rätt. Det är fel. 0 poäng. Alltså? Ja. <laughs> Ansgar Knutsson, marskatten och framtiden. Rätt. Fel. Det, fanns det var alltså. Ett det ord. fanns ja Folk i bubber steppen och den goda jorden. Ja, det det det det finns. Ja, en, en bra. Korsk. Harriet Öls dottir fri, fri Frid Ja, det finns inte. Det Nej. Finns. <laughs> jag, jag, jag, jag tänkte. Och brann. <laughs> ja. Frid Ja, jag tänker ja, ja, jag gör den då. Ja, du ja. fick en, en. Ja Karl Anka, upp bak i motljus. Fast. Ja det är fast. Faktiskt <laughs> Karl Anka. Charlotte Kronkvist, ingen skam i kroppen, frigör din sexuella kraft. Det är sant. Det är sant. Ja det var det. Och avslutningsvis Peter Degerman vid sidan av Stigen. Nej. Det är sant. Du ska avsluta med fem raka. Ja. Så fem av elva. Ja, är... ja var dåligt. Ja, bra ändå. Ja. Men vad säger som om titeln? Gunnel Bernho Ja. <laughs> det var ju bra. Det vet ju. Det vet som att man skulle kunna knäppa fram den på stor, ja. eh, Jag hade lite grann om eh, Nobelpriset. Mm. Bara en liten grej att eh, 117 Nobelpristagare i litteratur från två, nej, 1901 till 21, 2021 har huvudsakligen skrivit på följande språk. Och kan du då gissa vilken... Ja, ja det, du behöver inte ens gissa, men det är engelska, det är mest 30, 30 stycken. Jaha. 15 på franska, 14 på tyska, 11 spanska. Okay. Och, sen, och sen kommer Sverige faktiskt. Sju på svenska. Mm. Eh, kan du nämna någon svensk eh, Nobelpristagare i litteratur? Ja. Eivind Jonsson. Mm. Och jag, jag, jag tänkte nästan, alltså, egentligen vore det ju väldigt intressant och Finns det lyssna på någon utav de här? Jämma. David Jonsson det är en, Den läste jag förra sommaren En av hans kända böcker Det var mm. bra Kommentarer. Han fick Nobelpriset eh, 74, Som han delade med Ja, med någon annan svensk Japp. Vem du var? En med på din lista kan jag säga Willem Nej, Nej, Harry Martinsson Harry Martinsson eh. eh. Willem fick det aldrig Nej, ja, han fick det aldrig Nej eh. Och jag, jag tycker att äh, Assel alltså, Linge skulle ha fått bättre. Ja. Oj, bara det är en sån här klyschor, li, Lika klyschelig som äh, ingenting går upp den svenska sommaren. Ja, den borde på bo utomlands. Ja, alla. jag tycker att Assel alltså, mm. Linge borde på bo mm. utomlands. 19, 19, eh, 1909 fick du sämre lagröv. Ja. 16, Werner från Heidenstam. Just det. 31, Karl Axel Karlfeldt. Ja, ja. Det fick han post ut. Ah. Ser ni igen Nej. Nej. inte heller. 51 fick Per Lagerqvist. Okej. Okay. Och motiveringen där var för den konstnärliga kraft och djupa självständighet. Val med hans sin diktning söker sval på människans eviga frågor. Oj. oj, oj. Det är ja. kunde handla om mig. Ja. 74. Ja. <laughs> <laughs> Eivind Jonsson och Harmar, jag okay. Och den sista, 2011. 2011 som jag Ja, han skulle ha lärt mig igen. Thomas Traström. Ja, han, ja. han det, tänkte jag inte. Ens. Nej, det var en miss. Eh, det var ju naturligtvis en miss. Men jag, jag tänkte mer på. på inte på, dikt, på dikter utan, utan mera på historier och berättelser. Mm. Men Traström. Är... Thomas. Thomas. Tycker jag, han skriver ah, ju fantastiskt. Nästan i Kalle Sändare-klass. <laughs> ja, alltså hur ord... Mm. Sammansättningar av ord kan bilda sånt. Såna fantastiska meningar. Det här känns, det här känns som att det här är ett podd. <laughs> ja, det var möjligt. Ja. Jag tänkte... Jag tänkte dra några grupper. Eller artister som har med anknytning till... Svenska. Nej, inte till författare mm. Och då ska du Ja jag Ska Sh gissa. Aj, gissa Shakespeare's Sister Kom då då. Ja Fast jag tror aldrig jag lyssnar på den någon gång Strindberg Ja, bra det Den förvisade poeten Vad ja, var det? Då var det Söres lille och så har vi ju James Popgruppen James Och, och vad tror du som? James, James Joyce, Joyce. Ja. Och så har vi ju Dylan Dylan Thomas Rätt! Snyggt! Var, var han diktförfattare eller var han? Ah, nej är det, det är Inga förutfrågor nej. Men han var författare Det var de <laughs> Ja mm. uh, Vad får jag se här? Jo, jag skrev upp Det är väl kanske inte allt för svårt Men om jag säger Om jag säger äh, Barnens Ö PC Ersitt mm. Nils Holgersson Så underbara resa genom Sverige Det är Lagerlöf Selma mm. Jag var ju på Morbacka i somras till mm. Jag tror inte jag läst läst Vi såg ju däremot så såg vi Eh äh, den heter, hennes debut I Rusland? Nej, Nej vet Men asså, alltså, hur fan kan man tappa det här? Jag, jag såg ju teatern Gösta Bärlings saga ah, okay. mm. Och på den Vi såg den på det var Stadsteatern mm. Och Helt plötsligt så upptäcker jag Att på scenen Står ju Thomas Bollme Tintin Och den som spelade Gav rösten till Professor Kalkyl stod det det. På scen Jag kommer inte ihåg vad ja. Men båda två står på scenen samtidigt Och pratar Så att det är Tintin och Professor Kalkyl Eller om det till och med var, jag kommer inte ihåg, det var Tintin och Haddock så Båda två står på scen samtidigt Det är stort Det är stort. Alltså i serietidningsvärlden ja. Vi fortsätter då ja, Det är inte ja. så svårt där Röda rummet Ja, august mm. augusti doktor Glas har vi nämnt. Ja. Kalokain. Det är ju Edith Nej, vänta, det kan vara varförorge, varför runt du... varför ja. i har, har du läst Kalokain? Nej. Eh, för jag tänker man på, läser man eh, 1984 Var det va? Ja. Orwell. Jag Ja, vet Or, George Orwell, vad heter han va? Orson Welles. nej, George Orwell. Orson... Vem var djurfarmen då? Animal Farm, ja men det är väl också han. Ja okej, okay, båda två. Jag mm. tror det. Det kan bli eh, lyssnarstång mm. och du vet med den. Men eh, 1984, där är ju det här stor broserie och allting. Mm. Och jag kollade, för åtta år innan skrev vi Karin i Kalle Som ungefär hamnar, handlar om samma, om samma sak just det med övermakten och storebror och allting mm. Den är fantastiskt bra Och så nämnde vi Aniara med mm. Harry ja, Och så naturligtvis Jack ja. mm. Mm. Med Ulf Inte Kalle utan Ulf och inte är Jocke, Jokkelund. som har rätats på. Jokiborg. Men om. Kan du alla fyra böckerna. Eh, Willem Oberg. Alltså i här, De som reser till, ja, till USA. Det är väl i ordning. Utvandrarna. Yes. Invandrarna. Nybyggarna. Och det nya landet. Nej, vad heter det ja, Vänta. sista. nej sista kommentar Sista brevet. Sista brevet i Sverige. Ja. Aha, okay. äh, visst, fick du de böckerna av mig eller hur var det? Jag hade ju de här tjocka varianterna. Nej. Jag tror, jag tror Nej, jag... jag fick Lundell äh, Mossjössons okay. fick jag. Men de de äh, ja, men kanske för 15 år sedan. Så lånar du på biblioteket där. och Ostlanda. Ja, hela mm. serien. Och sträckläst, alltså. Mm. Jag tror jag läste dem på en vecka. Fantastiska böcker. Ja, minst två gånger. Right? Mm. Bra, bra, bra skit. God <laughs> skit. Men sen en författare som vi inte har nämnt. Som är ju en klassiker. Det är ju Per-Anders Fogelström Ja, just det. Och kan du hans fem böcker i, i serien? Ja, Okay. Nej, det kan jag inte. Mina drömmar stad är ju första. Det är ja. första. Mm. Sen är det... Nej, jag kan inte vet. Minst du är en stad? Det är någon... mm, det tredje. Uh... Nej. Det var de jag kunde, tror jag. Ja. Jag är Nej. barn av sin stada tvåan. Minst en stad? i en förvandlad stad och sista stad i världen. Ja, De har läst säkert fyra gånger. Och så, och så han har ju gjort, efter det så det är en trilogi som handlar om innan, ja. vävarnas barn. Ja, eller? exakt. De var inte lika bra. Ja, ja. Det roliga är om där nu är det. För det kommer jag ihåg när jag flyttade ner 86 så så köpte jag väl jag var på Antikvariat heter det Rönnels ja. <laughs> klassiskt i Birgöresgatan. Där köpte jag och det var Mina drömmarstad. Jag läste väl de två första i stad också. Mm. Men sen så, så följde det bort på den. Mm. –Har du inte läst dem sen? –Nej, jag läste aldrig. Jag vet, Martin läste, hade med sig när vi var i, i New York 2016. Mm. Så han hade ju, gick runt med en bok på stan och läste, men du måste gå njuta av New York. Ja, det är så jävla bra, det så jävla ja. bra jag måste fortsätta. Mm. Eh, vad har vi med glömt? Vi har glömt... Eh, jag ska se. Vi har glömt... Eh, Ivalo har vi inte pratat om, va? Nej. Ja, har inte, eh, jag har inte läst en ting av honom. Sara Lidman, det är väl också där mm. det P.O. Inkvist, tog nu Ingrid. Bland annat. Sen, så... Det var... Det var en li lista, som man hade skrivit ner, eh, det var en sajt på, på, på nätet och de hade fått rösta på de hundra mm. viktigaste böckerna. Vi, vi kan väl bara sn snabbt eh, ägna igenom... Ja, det var det här jag tänkte, Alvar och leken Ja, Janmar Söderberg, ja. ja. Men här, som Wilhelm Oberg i Utvandrasviten, de var etta... Vad är det här för lista, då? Och det här var också en lista över viktiga böcker ja. i svensk historia. Okay. Mm. Här Martinsson på andra plats, Aniara. Och den här röda orden har man ju tagit oss om. Jag Jag har som, ja, inte läst. Men att Astrid Lindgren och Pippi Långsdroom borde komma etta ett <laughs> Nobelpris. Som är per annans frågor som sen var lagligt. Stadsviten. Jo, den här lät lyssna på förr i år. Kejsarna i Portugal. Ja. Fantastisk. Ja. Jättebra. Väldigt bra. Alla och samma leken Eivind Jag måste kolla, ja den, den här Stränderas fall, jättebra Okej okay, ja. äh, Inte lätt tuggad Men det är helt okej, okay. mm. liksom bra Sen är det Göran Torström, ja. Thunström Julåretorius mm. <skratt> <skratt> De är vi med, vi har Dr. Glas här på Sexson Plattia Ja Nässlorna blommar okay. Men så hur kan det både Pippi och, ja, Lundberg, och Emil Lundberg komma. natt Vilhelm eh, Boberg är en klassiker Händ just det. Händelsen vid vattnet Kärsson Ekman Vad har vi med? Uh, per Lagerqvist Dvärgen har läst Och Lundell Jack mm. Per Lagerqvist Var som skrev Dvärgen? Dvärgen? Ja. Det stod ju där, dess nyss. Gjorde den? Där ja. Jag måste se, Pernarkus Dvärgen, den har jag lyssnat på. Den var väl, jo men den var bra. Stig Klasen har vi inte heller nej. Vem älskar Yngve Frey? Den ska jag plocka upp. Det känns som en bra, bra titel. Nu ska vi se, vi har... Men den här, Karin Borge. Kalle Queen det bli bra då Ja jättebra Sven Wilblant som man har hört talas om Astrid Linge på fem, andra plats 9-9 Nils Vellin Där har vi med Honing med Torge Linge mm. Henning Magnus Rö, Rövarna i Skuleskogen Har du läst där Plats 67 Ollskan Jan Gilloo Jo den är läst den sträckläsade vi också när den kom. Ja. Unfundell saknade. På natt i ordgivande ord är också en klassiker. Vad hade vi med? Eller? Barnen i Bullerbyen 85. Ja, vad, vad att inte hon har fått. Jaha. Raskens William Oberg. Den tror jag aldrig jag har läst. Har du? Nej, Jag, sett, jag, jag såg den var tv-serien. Jag har sett filmen. Tore jag alltså en sån osynlig av Werner ja. von Heidenstam på plats 100. Vad fan. Buh, buh. Ja. Och inte så jättemånga kvinnliga vi hade med. Nej. Du hade med Nolin och jag hade med Kerstin Hedda. Jo, oh, och sen så... Selma och Astrid. Ja, Selma och Astrid. Och jag hörde ju Karin Borger till Skjöna. Ja, verkligen. Jag ska kolla in den boken. Mm. Halloway. Men är det dags för en äh, lottning? Det tycker jag. 28 minuter, nästan en halvtimme. Halvtimmes äh, prat. Okej, okay, är det jag? Det är du som drar Sen har vi två lappar kvar. En lapp kvar bara. Mycket bra. Ord med flera betydelser. <laughs> det här måste man tänka till på. Ja... Och då, då kan det bli, det kan ju bli, som, eh, när vi hade roliga djur, ja. när jag körde med här kattgrejerna, ja. kattåslinjal, det är mätt. Jag berättar för barnen idag, ja. och det fick avslutet att, att man fick berätta det här. Ja. Jo, jag körde den också, vi åt Mellis och berättade roligt rolig när tog ifrån. Ja, jag sökte på mobilen, och, och just den där, två ballonger ute flög. Akta kaktusen, vilken kaktus, varför, varför lät han så, varför han så så, ja, det var en, det var en orm som slingrade sig, ja och så körde man här, omen ja, akta stången, vilken stång? och då var det, då var det någon som, det var någon som, hon, hon fattade det, men just, just när jag kom, ja och så där, det de också, det var någon som räckte till på och svarade det i alla fall, akta stupet, vilken stu. <rökt> ja, jo men sen när jag körde den här också Katt åt glödlampa Löser magen ja. Och då var det någon som bara Bajsar ut en glödlampa Jaha <univers> <lös> det, det var inte riktigt det som var Det var flera dimensioner Jag vet inte, Jag berättar ju för de fattar inte, inte, inte, inte, inte En lampa lyser och så löser i magen När han åt den där och så kan man ju vara lös i magen man har, man har ja. problem i magen. Så ja, då lukar <laughs> Men ord med fler betydelser. Mycket bra. Mycket bra. vi. Vi. vi är väl klara. Tack. Vi, är, vi, är, vi är klara där. Ja, ja. Tack, Tack hej.